בעזרת השם נדבך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה קנ"א, מיוסד על תורה רס"ג בליקוטי מוהר"ן. שומר ישראל שמור שארית ישראל, ואל יבוא שום חולת וכאב ומחרוב על עמך ישראל. מלא החמים רחם עלינו ועל כל ישראל, ושומרנו והצילנו בכל עת, שלא נאכל יותר מהכריח כלל. רק נזכה שתהיה אכילתנו ושתייתנו במידה ובמשקל ובמשורה, שלא נאכל שום אכילה יתרה שהוא בחינת מאכל בהמה. וכן תצילנו ותשמרנו שלא יבוא לתוך פינו שום מאכל, שלא נתברר עדיין ממאכל בהמה למאכל אדם. חוסה עלינו כרוב רחמיך והיה בעזרנו ושומרנו בכל עת, שתהיה אכילתנו רק מאכל אדם לבד, ולא שום מאכל בהמה כלל. ועל ידי זה נזכה שתשמרנו ותצילנו מכל מיני חולאים, ובפרט מחולי הקדחת רחמנא ליצלן, שבא על ידי שאוכלים אכילה יתר רחס ושלום, שהוא מבחינת מאכל בהמה, או על ידי שאוכלים מאכל שלא נתברר עדיין למאכל אדם, שהוא גם כן מבחינת מאכל בהמה. <coughs> רחם מלא <עלי> רחמים, כי אתה יודע כמה פגמים ומכשולות באים על ידי ריבוי אכילה ושתייה, וכמה חולאים באים על ידי זה רחמנא ליצלן. ובפרט אוכל לי הקדחת שנתפשטה עתה מאוד, ה' ישמרנו מעתה. רחם על כל ישראל ועלי ושומרני תמיד שאזהר מעתה ואשמור את נפשי לבלי לאכול שום אכילה יתרה כלל. ואתה תגן בעדנו ותשמרנו ברחמיך שלו יבוא לתוך פינו שום מאכל שלא נתברר למאכל אדם, באופן שתציל אותי ואת כל עמך ישראל מכל מין החולאים ומכל מיני מכות ומכאובות ומחושים ובפרט מחולי הקדחת. ותרחם על כל ישראל ועל כל מי שכבר הגיע אליו חולי הקדחת, רחמנא ליצלן. סוגריים, ובפרט על פלוני בן פלונית. ותשלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, <אף> רפואת הנפש ופואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל. ותסבב ברחמך הרבים ותשלח עליהם זיעה טובה מן השמיים ועל זה תתיישב דעתם ויתמזגו החסדים והגבורות שהם כוח האש ומים שבהם במזג השווה, ולא יתערבו ולא יתבלבלו עוד ולא יתגבר זה על זה כלל, באופן שתציל אותם ואת כל ישראל מריבוי קרירות וחמימות ורעידת האיברים של חולי הקדח התחמנה לשזוון. ויזכו <עזקו> <עזק> כולם לרפואה שלמה ותתיישב דעתם בשלמות באמת. ונזכה כולנו עמך ואת ישראל לעסוק בתורתך ועבודתך באמת תמיד בדעת שלם כל ימי חיינו. עד שנזכה להכיר אותך באמת ולעובדך, בלב שלם, בישוב הדת, בקדושה, בטהרה, מעתה ועד עולם. שומר, אמרו ישראל, עד, שומרנו תמיד מכל דבר רע בגשמיות וברוחניות. ויקוים במקרא שכתוב, ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, אמן.